Bueno, historioetan batzuk dira norbere buruaz barra egiten duten istorioak zekeno da esan autoderrisión edo esatzen dutena, gero, ba, bueno, teori, irriari buruzko teoriak gaude, adibidez, ba, no, norbolean gauzak eroritzeak, torpe izateak, adibidez, ba, e, ba zertzeitzut personaia tipuak, ba, adibidez, mediku bat, ba, be, beti utxe egiten duna, bere diagnostikoan, edo, edo laborari batek beti e, utxe egiten duna, edo bere nagusiaren gainetik jartzen dana. Hora lako, gertakari tontuak, zekeno da esan, gertakari xinplea dira kontazundiak historioetan. Minoritateak ere usu, e, ara e, hoiek horiek ezagatik dira, zapalduak, beste, horiek ezagatik, zer senditzen da? Eusk, bueno, justo, gaipatzen e, dut, berzonen teoria, eta, eh? bueno, berak ez den justo historio hauek, irri eragitean bat dut da, ba, persoaliek ez digutu lako ematen. Hor dago, muga. Zukin ez zu parre, e, irri norbaitez, baino arek, parregurea emateko, ba, ez digu pena eman behar, ezak egin esan.